يريدون أن يدفعوا نور الله باصواهم ويا الله إلا ان يتم نوره ولو كره الكافرون والذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اما بعد waendelea katika halakati zetu ama katika halakati ya kitabu cha mafahimu khatira na leo nataka tuangalie juu ya yale ambayo kwamba wanayosema kuhusiana na abnao ibrahim yaani watoto wa nabii ibrahim alayhi salam kuna makula ama kuna msemo ambao kwamba wao husema katika ujaribu ama katika kuitilia nguvu hii shiwari dialogue shiwari daynaladya of interface katika kuitilia nguvu sala ya dini mteto wao huja juu ya swala ya kuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na Nabii Isa alayhi alayhisalam na Nabii Musa alayhisalam wa hawa ni abnao Ibrahim ni watoto miongoni mwa watoto wa Nabii Ibrahim alayhi alayhisalam Wamekuja na maneno haya ama makula ehhe Madai ambayo kwamba wao wanayasema lengo ni kuitilia nguvu isiwar lengo ni kuitilia nguvu isiwar dai nahi ni tatu na ukiangalia ni mtume hawa tatu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi Isa alayhisalam na nabi Musa alayhisalam utakuta mtume wetu ni wenye kuakataa mitume na tu wakataa na bali wale walipiga vita wengine wakawaua katika kwamba waliokoa wakijiliwa na mitume na kuwaua mitume wao hiyo ni sifa bae kwamba waliobeba wayahudi mhm sasa so, wao katika kuitilia mkazo swala hili la hiwara ambacho malengo ni fuzi leta pamoja dini hii ama dini hizi kwa mujibu wa swala la kiamani sasa wao wakasema kuwa hizi dini tatu tukizizingatia yani ni dini aslamawia yani adiani aslamawia ni dini zilizotokana nani wa muumini zingu subhanahu wa ta'ala ma dini za kimbingu ikusudiwa dini za kimbingu kusudiwa kuwa ni dini zinatoka kwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala so tatu zote zimekuja kutoka wapi kutoka mbinguni na zimekuja kutokamana na hawa watoto watatu ambao ni Muhammad Isa wa Musa alayhimu salam so na hawa Wanasibiana wote kupitia baba mmoja na baba yao nani? ni Ibrahim alayhi salam. Kwa hiyo hakuna budi wale wafuasi wa dini hizi wafanye nini? Waishi pamoja kwa amani. ehhe Haso una ili swala la kuwa hawa ni watoto wa Nabi Ibrahim alayhi salam. Makusudio yake ni kuwa walitaka kuitilia nguvu Swala so, hili ili sisi dukasema kutoka mwanzo wanaolengwa hapa ni waislamu muradi ni waislamu sio dini hizi zengine muradi ni uislamu na tukataja nyuma tukaeleza vipi ni muradi ni wa uislamu kwa sababu watakatutelezesha tukufuru kwa sababu hili swala so, la hiwar baina la ni kuzusha dini mpya dini mseto tuacha uislamu tupate dini mseto twende kinyume na maamrisho ya Mwenyezi Mungu sasa, wao haya wanayosema wakaja hivi kwa atakuwa asili yao hawa na saba yao ni moja na dini zao ni moja haya ndio wanayosema eh haya ndio wanayosema hii ni kwa mtazamo upande upande mmoja na kwa mtazamo wa upande wa pili ama upande mwingine utakuta kwa haya wanayoyasema ehhe almakula kwa waana sema ni kuitilia nguvu ama ni kuunga mkono kwa amali ambayo kwamba wao wanaoidai amali ya kuleta amani ehhe nitazama mpili jio masala haya kuwa hawa ni watoto wa Ibrahim alayhisalam na ni dini moja na ni saba moja ni kuitilia nguvu ama ni support niko mtazamo kwamba wanalenga kuiunga mkono the so called peace process peace process ile ambayo kwamba inaendelea leo katika middle east eh hususan yale uh, katika biladi ya Sham Palestine eh ile peace process ambayo kwamba Leo tutaisikia kila siku kuna mazungumzo ya kuleta amani baina Falastini na na, na mayahudi. mayahudi na baina fala, ya Wayahudi na falastini. hii swala hili latilia nguvu swala. Yaani hii swala la kuwa hawa ni ndugu. Eh, na ni watoto wa Nabii Ibrahim alayhisalam. Yatilia nguvu swala hili na kusudi wataka isupport hii swala la amani na ilete uiano na makubaliano baina na yetu sisi na nani na wayahudi dengo nilo eh ni kuisupport na tukikubali kwa kwa upande huu tutakuwa sisi tumekubali kwa upande mmoja juu ya mayahudi na wa magharibi ehhe juu ya hila zao dhidi ya uislamu na waislamu katika kulepo kuinyakuwa palastini ehhe na betel magdis magdis tu kukubali swala la mazungumzo la amani sema ah sisi dini moja sisi ni sawa eh tu mayahudi na mwili wao kiana ama kiana israelia eh, israel entity kwa sababu kuna soala litagusia kidogo kuonesha ile tarehe ya kuundwa kwa dola ya Yahudi. Ki hakika hii si dola wala si serikali kwa maana daula na serikali. PAC na hata kihalali ki umoja mataifa. Kwa sababu serikali ya Israili haifungwa na umoja mataifa wala haiku yani kuzuka kwake na kusimama kwake kama dola ama serikali haikuto yaani haikutoka na uhalali wa umoja mataifa. Haikuletwa na no umoja mataifa wala haikungwa. Hii ni msemo tu. Wati imeshamishwa na dola mataifa ingawa sasa ni member lakini asili yake haikutambulikana na no umoja mataifa wala haikukufu katika umoja mataifa. Kwa ni mwili ilizuka ililetwa ni serikali haramu ilioletwa na no Uingereza na ikaungwa mkono na Amerika baada ya 1970 Amerika ndio ikawa ndo alai mkubwa na ndo wenye ku zamini na kuihimili na kufanya shona kwa so, <coughs> hiyo hii itakuwa kwa upande mmoja sisi tukikubaliana ya swala haya swala hili ni kuwa tutakubali kwa upande wa kuwa hawa mayahudi na Magharibi ile hila zao zidi uislamu na waislamu katika kuinyakua Falastini na baiti al-majlis takwatu mkono mkono falaili na pia itakuwa sisi tumekubali hawa kwa kufanya hivi kuunda na kuizusha serikali haramu ndani ya biladi asli ya Kiislamu ni kuwa kama tumedungwa kisu cha sumu ndani ya moyo wa Muislamu na waislamu ehhe ama ndane moyo wa umma wa islamu na haya yote wataka kuhalalisha eh wataka kujustify kwa kuwa ati sisi waislamu na wayahudi na manasara na wayahudi na manasara hatunabudi sisi tushirikiane katika usimamizi eh wa kwetu ama jerusalemu nji wa jerusalemu Ndiyo husema na mara nyingi tunaona wao uzungumza na kusema kuwa mjihuni, mji huu ni mji ambao kwamba umebeba dini tatu kwao ya dini tatu Uislamu, Uyahudi na Nasara. Kwa hiyo la kuwa kwa athi alquds Jerusalem ni mji wa dini zote tatu na sote lazima tushirikiane sisi sio kama wasinamizi. Guardian tuwe wasimamizi wa mji huu sana ambapo kwamba Ndiyo sehemu ambazo zinopatikana kwa idhini zote 3 sehemu tukufu 3 katika Jerusalem Ndiyo kama twadai so wadai ya Kudsi wa Bait al-Maqdis. Ha? Bait al-Haram al-Maqdis? Ha? Na wa... pale ndiyo nyumba da... ya 3 katika Uislamu baada ya Baitullah al-Haram maka ikifatwa na nyumba a, na, na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina kisha ya tatu ni ni katika ni Baitul Maqdis katika misikiti mtukufu ni tatu katika mitukufu ya Kiislamu watatu tatu ni ni Baitul Maqdis kwao sisi tuna sehemu yetu ya maeneo matukufu ambayo ni Baitul Maqdis na wana maeneo yao ehhe pakitaa Gaalili na maeneo mengine. Na, ma na na ma na Wayahudi nao wana yao pale pale katika Beit al lakini wao ni katika ile ndoleo tunaita Dome of the ile. Ya? Pale wakinasibisha kutoka nabi Dauda alayhi salam kisha sulaimana na baadaye na na mitume wengine. Kwa hiyo wakidai mji huu ni mji ambao kwamba asili ehhe ina maeneo matukufu katika dini hizi tatu. Kwa hiyo hatuna sisi kama Waislamu ambao kwamba sisi ni miongoni mwa hizi dini, mmoja wapo katika hizi dini ambao kwamba ni dini ya Nabii Ibrahim alayesalam, ndio mdo baba yetu. Basi hatuna budi tushirikiane, tuwe pamoja, tukubaliane, eh jua swala hili, swala la kiamani, eh swala la kuwaunga mkono mayahudi na kushirikiana na wao kana katika betel magh. Na hizo zote ni khiana. kiasili ni khiana. Eh, hakuna ushirikiano wote na ni maneno ambayo kwamba hawa wameazua. Ni maneno ambayo kwamba hawa wameazua wasema wameazua ili kusuudiwa tutege eh, upandua... na nasema waitilie nguvu. Ili swala la hiwar eh kwa upande wa kwanza upande wa kuitilia nguvu swala na kwa upande wa pili ukubaliane na wao hawa wayahudi na magharibi eh? katika kule kunyakuwa na kuitunyanganya sisi Baitul Maqdis na hata kuinyanganya maeneo falastini sasa wameichukua maeneo Palestina eh? ili tuikubali na tuone ni swala la halali kihakika hili ni jambo kwa kwamba halikubaliki katika katika Uislamu na kwa umma itakuwa kwa sisi tumekubali tumemeza sumu ambayo kwamba wao wataka tuimeza sumu ile. Mhm. Au uongo na upotofu, juu ya mchezo haya na kuikataa kwa kupitia e, kukupitia eh kwa kupitia mambo matatu. ehhe Kwa kupitia mambo matatu ambayo leo inshallah tutataja ya kwanza tu ambao kwamba kwa, ni... ilikuja yani swala lakini lughawea haki kadri sijataja bado nasema nataka nitaje tu kidogo kitarehe yani hawa ule kudai kwao kuwa ule mji wa Baitul Maqdis ni mji ambao kwamba asili ya dini tatu ndiyo katika masala ya kuwa pana utukufu wa kupitwa kwa mitume ndiyo kama nabi Isa alayhisalam ehhe Kuzaliwa kwake alizaliwa katika mji wa Baitul Maqdis asili yake. Na Galili iko, iko katika maeneo ya Baitul Maqdis. Na ukiangalia pia kifungu cha Nabi Musa alayesema na wao urudi pale kwa Nabii Daudi na Nabi Suleimani ndio pale le alala wao wasema kuna kuna sinagogi yao ya zamani. Asli ya sinagogi ya wanaosema wanosema ilojengwa na kutoka wakati wa Nabii Daudi alayesalam kisha na Nabii yani alianza Nabii Daudi lakini ikawa Nabii Daudi hakuikamilisha lakini hiyo ni Israiliati Hatukubali atukubali kuiamini kwa sababu ni falsa lakini Israiliati eh? wakasema kuwa Nabii Daudi ndio alianzisha kuijenga ile temple sinagogi kisha hakuimaliza Wakati haja mambo yao ki maajabu hawa Yahudi wasema simi mkono wake ulikuwa na damu simi ulikuwa na visa ambao nanasema katika visa vatik Israeliati. Wakasema kuwa nabi yani Jambi mu, Jambi sulaiman na nabi sulaiman nabii Suleiman alayhi akaja faita mini shali sina pale ile Rock of the Dome lakini ile Rock of the Dome ile ilikuja kujengwa baadaye. Uh, khilafa ya ilikuwa ni khilafa murad alkhilafa murad ilikuwa ni khilafa ya umawiya kama sukostel aski ilikuwa ni umawiya eh ilikuwa ni khilafa ya umawiya ndio alikuja akijenga pale vizuri na akaiweka ile dome doro ile ilivo eh kubat as-sakhra sita islam utaita kubat as-sakhra wala wow, itadom of the rock sipo itakuba tu sahara lakini ilipatikaka yani baadaye kaja ikabadilishwa kubadilishwa kila ilipokuja uvamizi wa kikrusedi wa wajua walioingia korsedi yajulikaniwa kitarehe walipoichukua al-quds bait al-maqdis wa kainajis eh, kwa nguruwe na kwa zinaa na kwa ulevu na kila hasa pale wakaja wao pia katika ile niniyo Hawa manaswara kwa sababu ya chuki ya wao na mayahudi Angalia katika tarehe. Hawa mayahudi kupigwa kwao, kuteswa kwao, kuliwa kwao kitarehe tarehe. Wamepigwa na wameteswa na umeuliwa na, na manaswara na Wakristo. Lakini hakuna tarehe hata moja weza kudai kuwa wao waliteswa na kupigwa na, na waislamu isipokuwa wa eh? wakati wa Khaibar. ehhe Wakati wa vita za Khaibar na vita vya khandak mtume sallallahu alaihi wasallam alipiga vita na baadhi ya kabila za kiyahuda akawafukuza lakini wale walikwenda kinyume na mkataba walikuwa na mkataba na mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa na tuzo katika vita vya khandak umaarufu Watakakuwa wakataka kuendea wataka kinyume waislamu. Wakwasaidia nani? Wakwasaidia Makuraisha. Na wakashikana na Makuraisha kawana nia kuwapangia Makuraisha wazungire waislamu kwa nyuma ili wawadhaminie wa na kumaliza waislamu. Na mabapo hao walikuwa na mkataba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa wao hawatapigana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watakana amani namfume, wa Heya, chini na Mtume sallallahu alaihi wasallam. ya dola Islam. Na hawatawaunga mkono ambao kwamba ni maadui wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam <coughs> wala kuwasaidia katika njia yoyote Ne Mtume Muhammad كذلك ni kwa atakuwa na amani na waao hata wa zania wala kuwa kuingilia na hala wala yeye Mtume wa sallallahu alaihi wasallam hata wasaidia maadui za nani maadui za mayahudi katika atakapokuwa katika mapambano au ma katika vita Muhammad sala alaihi wasallam na Waislamu wakakaa katika mkataba. Wao mayahudi wakenda chini nyume, kwa kwenda chini nyume wa kichapo chao, wakapoa kichapo na wakafukuzwa. Eh? Tayo ukiangalia tarehe ya Uislamu walikaa chini ya khilafa Uislamu miaka yote. Hawakukaa katika amani isipokuwa walipokuwa chini ya khilafa. Ndiyo tafuta wao katika tarehe baadaye kina maeneo wanapokuwa wao utakuta ni maeneo ambayo kwamba ni eneo la serikali ya Kislamu ama dola ya Kislamu filafu na walikuwa chini ilipoondoka dola katika bara ya baadae baada hapo ubaifu katika khilafa za baadaye kwa sababu khilafa walipokuja wa mawia ikapita abasiya kisha sasa baina hapo ukakaja nao khilafa baina mamluki hata kuja na uthmania baadaye kukawa na kuna khilafa ambayo kwamba ilijitoa kwa amba na Uislamu eh ambayo ilikuwa kwa Ulaya ilisimama chini ya Abasiya kisha peke yakubali kufuata mamluki lakini baadaye ikawa ina zikapata nguvu zikamaendea kwa mazijitawala zika wenyewe lakini zikaja kwaingia kwa udhaifu kuingia kwenye nyu udhaifu wakaja kupigwa vita baadaye na na kabla hapo pia wakaungana katika ile chuki katika waama wow, manasara kuwa na chuki na Uislamu wakataka kuwaondoa katika biladi biladi zao za europa Adhimu. Kia huko kazuka dola baghi ya Kifatimia eh? kwa Kwao kwa wakati huo ukazuka na Masalabiyina nao wakasimama Crusaders. Waliposimama na Crusaders na huku kuna udhaifu baina ya Uislamu tuwagongana baina sisi na kukaona udhaifu ndani na nje hawa wakapata nguvu kusonga na kusonga kila waliposonga katika tarehe yao wasema waliua mayahudi kwa maelfu kwa zile chuki zao asli hawa wana Manasara walikuwa ni ni watu ambao kwamba wanachupa na hata kabla kuja Uislamu haya maeneo ya Palestina yani maeneo ya Sham na maeneo bao leo falasini iko Ilikuwa chini ya Byzantine Empire ambao kwamba ni ya Kirumi ni, ni ni utawala wa Empire wa Kirumi na ambao kipelekwa na Ukatoliki walikuwa Wayahudi wakijua kidua Wakiteswa, wakifanywa ni kifanywani watumwa wakiteswa wakiuliwa eh mpaka ulipokuja Uislamu Said Muhammad sallallahu alaihi kwa wa kwanza kuikomboa Baitul Maqdisa lipo ikomboa Baitul hawa mayahudi ndiyo wakakaa kwa amani wakatulia kwa Uislamu haukuja kuleta chuki. Wala Uislamu haukuwapiga vita mayahudi wala huwa mayahudi kwa chuki. La. Kama uliopiga vita uliopiga vita kwa kuenda kinyume na mikataba. Bali amani ya Wayahudi hutokamana na khilafu Na hata wale waamini wao. Unao orthodox ee, Jewish wale ambao kwamba ni mayahudi wale waki wakizamani orthodox waamini kuwa hawatakuja na amani ولا هو يقبالي هذه دوله هي حرام اسرائيل نسمع لا هو صافي ونتاولا الا واو ني chini utawala islam khilafa والله نواسمه حيتكوجه اماني كو watu wao isikomba takije chini ya utawala islam heshima damu yake mali yake ita hifadhika. So, hawa kwa chuki zao ni baina wao nasara na mayahudi, ndo wana tarehe ya kuwana na kupigana hii ilitokea. Lakini kukawa hivi karibuni katika kuingia kadri ya 19 hawa mayahudi wakawa na hamu ya kufanya nini? kujenga nyumba ya kiahudi, sema wata kujenga nyumba ya kiahudi ambapo kwamba itakuwa chini ya mizamu ya ki ya kibinadamu ni nidhamu ya ambayo kwamba watu wao wenyewe kujitawala. Kwa hiyo hii ilikuwa ni ndoto yao ndio ikaja movement ya Zioni. zionist movement. zionist movement ilianza 1897 by 1896 1897. Eh ndio ikazuka ukawa na bwana mmoja katika ama Zione aitwa Theodor Herzl. Akatoa aka kitabu akita The Jew there Judas Judas start ili jamani kiasi ya jua ni the Jewish dejuished ilikuwa ni ndoto yao kusimamisha dola asa kutoka hapo ndo kukaja hizi khiana khiana baada ya khiana eh? baina yao na waingereza mpaka ndo nasema nataka kuonesha tu kwa hii dola ilisimama kupitia khiana si dola ambayo kwamba hata kwa wao pia kwa ni dola halali si dola halali si dola halali ili njia zao za kihalali kama ni umoja mataifa wala waoneshe wapi kwa dola yao simama kwa misingi ya kidola kwa misingi ya kanuni za umoja mataifa hakuna lakini ndo umoja mataifa nani umoja mataifa leo ni, muam, ni asili ni amerika ilikuwa asili inatoka mwana na hawa eh? League of Nations kisha lakini leo anai dominate nani ni America kwa hiyo watapeleka zile wanazotaka kwa kanuni zao na ehhe kwa so, haya ndio nime yani mtazama kwamba wanakuja nao katika kumasingizio ya kuwa ni watoto wa nabi Ibrahim alayhisalam ni kuwa lengo ni kama nilisema ni kuitilia nguvu swala la dini mseto ehhe kwa kusingizia kwa ni saba moja na ni dini moja na ni siwa islamu tuwakubalia hao wayahudi na wa magharibi kwa njama zao juu yetu sisi waislamu na uislamu juu ya swala la falastina na al-aqsa ma betel makdis fujumla falastin na tuikubali na tuhalalisha swala hili tushirikiane tena falastini na wao na ma, na manasara juu ya ati kwa al-quds isimamiiwe na dini tatu sasa tuangalie twaja katika niu ya kwanza, nukta ya kwanza ambao leo tutaangalia tu hii nukta ya kwanza. Ni nukta ya kilughawia. ehhe Hii ya kwanza ambayo kwamba issue ya kwanza katika hizi issue tatu kuclarify kwa kwa haya wanayosema ni maneno ambayo kwamba wameyazusha na ni urongo ili weza kuweza kuyafikia haya mambo mawili ambayo kwa bali nataja hapo juu. Ya kwanza ni ni swala la kilughawia. عندما لفظ اسلم اوكيانغاليه ketika suala la kilugha aslama yamaanisha kilughawiya ni inqad aslama wa maana kilughawiya ni inqad na inqad inetumika ketika quran karib wa maana هي اسلما انقوضه بمعنى هي اللغويه قصص الانبياء في سفاميتومه في القران و وكوا يعني اكوا هي ينوصفوا هواء متومه وواو والكو واكي وكيفواط انقاد الامر الله والكو واو Yaani inqad kia kilugha ni kujisalimisha inqad ni kujisalimisha ama kizungu unasema submit kwa hiyo haoni mitume katika hii Qur'an ilipokuja kuwataja katika sura al-anbiya katika visao walisifiwa wali na swala hili kwa wao walijifunga na amri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala walisalimisha na amri ya Mwenyezi Mungu sema yani walisubmit kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, na ndio hii Tutaona aya tofauti tofauti ambapo kwamba ile kama aya katika sura Yunus aya mbili kwa maneno ya alaihi alayesalama. Ni katika Qur'ani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atupa visa vya mitume lakini kwa kauli yao. Wa Nabii Nuhu alisema akisema kuwa katika ile aya mbili in ajriya illa ala allah wa umirtu an akuna min al muslimin asema in ajriya illa ala allah hakika hataraji ujra istuqaf toqanan wa allah subhanahu wa ta'ala na asema wa umirtu an akuna min al muslimin na nikamri sho mimi ni miongoni mawali ambao kwamba watakujisalimisha ni submission hapa na nabia mwenyezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala na ulimi na nabii Ibrahim alayhisalam na Ismail mwanawe alayhisalam alayhimus salam wakisema katika aya ya 128 sura al-Baqarah rabbana waj'alna muslimin lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wakati omba Rabbana waj'alna muslimin lak. Ee Mola tujaliae sisi miongoni mawale watakaojisalimisha kwako. Hmm? Hapa si kwa ati wawa watakuwa ni waislamu kwa Mwenye dalala lakini kujisalimisha wa kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Wa min dhurriyyatina na kutoka kileki zazi yetu, sie nani ummatan muslimatan lak. وهي تكون امه whene kujisalimisha kwako kwa nani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na pia kwa mujibu wa kauli ya Nabii Lut alayhisalam katika sura tudhariyat aya 36 akasema samaa wajadna fiha ghayra baytin min almuslimin Yaani fadlowa vipi Nabi Ruth alayhi na kisa cha Nabii Nud katika kaubunya yake eh, na hata mpaka mke wake ataangamizwa kuangamizwa kwa, kwa maasi ambayo kwamba ilikuwa yatifanywa mtaka ikatajwa kwa katika ile maasi ambayo kwamba haijawahi <coughs> kufanywa na wanadamu wengine kama swala ndio ikawa linasidishwa hususi ya maksus na au bulut eh mwanamume kumuingilia mwanamume mwenzake, mwanamke ku, kuingiliana na mwanamke mwenzake ikawa ndio hapa neno hili la kaumuluth ama ni vitendo va wa kaumuluth sio na ndo akawa sasa yeye asema katika ile kuwa mwisho usikia dhiki kwake kwa waangamizwe hawa na ikawa ishakuja ile amri ya kuangamizwa wakawa sasa yeye asema samaa wajidna fiha ghaira baiti min almuslimin na hatuku hata naona nyumba yote ambayo kwamba katika wale waliojisalimisha yani katika wale ambao kwamba walikuwa katika kaumu yake hakupatikana haku nyumba eh isipokuwa yani ambao kwamba katika ile ambao kwamba aliojisalimisha isipokuwa nyumba yake ye tu Nabi bilut alayhi salam na washa wake wawili kwa ile aya baadae ukiangalia mwisho utaona ilikuwa swala so ile ilikuwa ilikuwa ni yeye na wasana wake wawili ambao kwamba ndio leo walio salimi walikuwa waliojisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Mtukufu lakini imma nyumba nyingine haikupatikana nyumba nyingine yote walijisalimisha wao hapa pia imekuja ni swala la kufisalimisha na pia kwa kauli yake nabi Musa alayesalam akisema fa alay tawakkalu in kuntum muslimin na kwa kwake yeye ndio tu ku kutaka msaada na kuji kuji hadi kwa utatakaswe yeye ndio atakayekuwa ndo atakayekuwa ndo msimamizi juu tu sisi. Eh? Ikiwa kwa ilisisi, Nkuntum, muslimi, sisi ni wenye kujisalimisha, ni kumtum, muslimeni kwa sisi ni wenye kujisalimisha. Na pia wa za hawariyun ama kwa maneno ya hawariyun ambao kwamba ni wafuao hawa ndo wafuasi wa kweli walomkubali nabi Isa alayesalamu na wakamfuata m hmm? katika kulingania kwake eh dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu Isa akapata na misihani chungu kwa sababu kaumu iliyokuja kuwa kulingania yeye alikuja kwa kulingania asili zao ni mayahudi na sifa yao ni wagumu kwa mitume kwa kachaja mwanzo walipompaka wengine wakiwaua na pia walipomlenga kumua nabi Isa alayhisalam ndio katika kile kisa chao wakajifanya kwa ati wakamshika wakafaeni wakamuua wakamsulubu ndio lakini mwenye zimu subhanahu wa ta'ala akakataa akasema nini wa maqataluu wama salabuhu walaki shubihalahum hawa kumua wala hawakum pawakum sulubu ni urongo Bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala aliwafananishia naye subbaha lahum aliwa alibalisha rufa akamfanya kama wakaoamona ndio nabi Isa akamnyaka na nabii isa الله عليه وسلم akapata nini akapata nafasi kukimbia kwa hiyo hawa hawariyin ama hawariyun na lisema pia eh katika nini Mwenyezi Mungu ataja katika aale imran eh aya 52 amanna billahi waashhadu bi anna muslimun kwa wa wa mu'minun munyezimu subhanahu wa ta'ala wa ashhudu liya kwa wao wamejisalimisha -wa -wa. wa kwake kwa mwenyezi subhanahu so hi hapa ndivyo vilivokuja ilivokuja aslama asli yake kimana ilikuja kwa ki maana lughawiya eh na imekuja kukusudia inqad yani ni submission uji so, submit kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Na ndio katika ndimi za mitume na katika kaswaso ambayo kwamba Mwenyezi Mungu katika Qur'ani zimekuja hizi aya kwa namna hii kuonesha kuwa hawa ma... yani mitume na zao walijisalimisha kwa Mwenyezi Mungu wataala wala hili neno eh muslimun ama ni haikuja katika hizi aya kumaanisha kuwa ati wao ni waislamu kwa maana leo sisi ni muslimun kwa uislamu kwa, kwa leo sisi leo waislamu ndio dini yetu imepewa jina la uislamu kwa leo sisi ni uislamu la bali hapa muslimun ni munqadun alachomaanisha Mwenyezi Mungu Subhanahu muslimun ni munqadun yani wale ambao kwamba walo waliojisalimisha eh na wala haimaanishi kuwa walikuwa kwa, wali kwa, kwa kifuata dini fulani ambao kwamba ikiifuata dini ya uislamu alokuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la la la nini kwa sababu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndio khatim al-anbiya ndio alikuwa ni mtume wa mwisho hao walikuja kabla ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa karibu na yeye alikuwa nani nabi Isa alayhisalam kisha kafuatana Musa lakini wamepishana kwa makarne kwa makarne eh Fuh? nabi Isa alayhisalam Nabi Musa alayhi salaam nloot Ibrahim hawakumjua mtume wetu wala hawakujua wa Uislamu ehhe na pia istoshe wala wao hawakuja kufutudiwa na Uislamu kama leo sisi kwa kuwa ni waislamu ni dini ambayo kwamba alokuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam eh na akaja tukaje tukafahamu kutoka na Qur'ani Qur'an baadaye ndio ikaja ikaleta maana ya kisheria ya aslama ikawa ni kuadibini ya mtume wetu Muhammad SAW. Na yeye akaja kutufuthubia sisi, mtume sasa ana kutufuthubia sisi na Uislamu. Uslam. Kwa Uislamu watu husisi umma wake Muhammad SAW. Lakini hau auhusiani na umma uliopita kabla yao. Kwa hiyo katika zile aya za visa za mitume Walipokuwa wakitumia neno hili la aslama ama mu, muslimun ilikwako husudiele lake ni inqad ama mutawid ni watu ambao kwamba walijisalimisha kwa Mwenyezi wala haina na dini maalum ambao kwamba alokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam <coughs> bali ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu kila mitume kinna mitume mseleta vibaya kwa ah basi kwa ni hawa walikuja na dini nyingine tofauti na Naam hamu walikuja na dini kwa maana yani mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala asema katika kila mitume ametuma amewatunilizia sheria eh na manhaj ama minhaj sheria na manhaji na manhaj na njia ya kuiterebi yani kuitabikisha ile sheria kila mitume wamekuja khas na wakatumilizwa khas kwa dini ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa aliwatagulia kisha wakawa na ulinganizi khas kwa watu ambao kwamba aliowatumilizo kwao kuna mitume walitumilizwa kwa makabila kuna mitume walitumilizwa kwa kabila moja kuna wengine yasemekana walitumiliza hata mtakuwa kwa dhuria kwa nyumba tu nyumba na familia fulani kuwa wewe bwana ni mjumbeji wa suala na hiyo kuna katika masala mitume pia kuna kuna rasul na kuna nabii ambapo sima halipati hapana sitaki kuzungumza kuhusu swala kwa ni tofauti nabii na arusulun nipi ah ah so, kwa ikawa hawa mitume walikuja na sheria maalum ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ataja katika aya ah, sura al-Maida aya ah, 48 asema li kullin jaalna minkum shiraatan wa min Asema kwa wote hawa jialna yeye ye Mungu Subhanahu wa akajaalia minkum kutoka kwako ni nini shari'atan minhaja sheria na minhaja eh, na njia njia ya wazi ya uhusiana na ile sheria ambayo kwamba leo taremsho yani njia ya kufuata minhaj inatokana na nahaja yani ni njia ambayo kwamba utaifuata na inaushikamana na ile sheria kwa hiyo ala la dini na mitume ni kwa kila mitume wametumilizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu lakini na mtume ametumilizwa na sheria yake na akateremshiwa njia kuitekeleza ile sheria eh kwamba inakuwa iko wazi kwa mitume kama wale lakini sasa hii leneno baadaye likajalikapata maana tofauti baada tukiangalia ehhe Hili kalikuwa Baada Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuteremshiwa wahi Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuteremshwa wahyi basi hii wahi ikaja ikachagua mara inakuja mara kadhaa hii wahi huja ikaja ikachagua baina ya baadhi ya maneno ama alfaz za lugha ya Arabu ikapawa maana nyingine ya Tafauti, na kuja ya kilugha tofauti na ile ambayo kwamba ilokuja ya kilugha ehhe na maana ile itakuwa itasemwa ama itapewa itaambiwa kwa sasa imechukua maana gani maana ya kisheria katika ya Qur'an neno limekuja na Qur'ani imeteremka kwa lugha gani arabi yunubin kwa lugha ya arabu ile kwa fasaha wazi sio sasa yale maneno yatachukuliwa kwa maana yake ya Kiarabu ya kilughawia. Ki eh? Maana ya kilughawia eh wadhui. Ya Kiarabu ambapo wazi kabisa. Isipokuwa ije sheria idokeza ama ije sheria ilete maana tofauti na ile. Itakuwa ile imekuwa ni maana gani? Maana ya kisheria ama tunasema maana kisidai kuna maana ya lugha na maana ya kisilahi sasa ilipokuja wahi ikaja juu ya suala hili la neno hili hili ehhe la kalima la islam eh nikajalika li maana ya kisheria ambao kwamba ikawa haymanishite tena yanae kwa ile maana iliyokuja nayo yaani islam ni kwa intiad ni kujithabiti la basi ikaja ikaja kaleta maana nyingine ambayo kwamba ni hakisheria. Na hiyo ilipokuja ni sheria ikawa inekusudia katika ile ineku, maana tisheria eh alislam ikawa inakusudia diri ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alotumilizwa nayo eh na hii ikawa imekuja dalili juu yake eh na ndio mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatumilizwa nayo alipotumilizwa uahi na dini ya Uislamu akatumilizwa nayo ili kuja kutufuthubia sisi wanadamu jumla tena kafatan ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam yeye hata katika zile dalili tuona ametumilizwa kafa kafatan min nas ametumilizwa kwa watu kwa jumla hakuja kutumilizwa kwa watu maksus kwa kabila fulani taifa fulani watu a fula, alitumilizwa kwa na imekuja hii kwa njia ambayo kwamba tumeikuta katika nusus katika Qur'ani na katika sunna eh Mwenyezi Mungu taala akiipa maana Uislamu kama dini mahsusi ambayo kwamba alotumilizwa nao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ili kuja kulingania wanadamu wa jumla tena unaajabu mpaka lini mpaka يوم القيامه ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala yasema katika suratul maida aya 3 akisema kama dini sasa kama haykuja uislamu kama nqian haykuja uislamu kama maana ya lughawe ya kwani kujisalimisha japokuwa ukipa maana lakini waislamu ni kujisalimisha ni sawa tusema muislamu uislamu ni ni kujisalimisha ni katika miongoni mwa lakini sheria ama wahyi ikaja ikaleta maana ya sheria ikaja مُنْزِلُهُ مُنْزِلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَنِكَارِذِيَ يَنِيِّي الْإِسْلَامُ كَمَذِينِ هَ نَظِيرٌ مُنْزِلُهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ فِي سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ آيَة 85 وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ kutagua isiyokuwa uislamu kama dini yani atakayechukua dini nyingine si kuislamu ha eh? falanyukubala minhu basi mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala wala hana haja nayo hiyo dini nyingine. Verona hapa sheria imekuja wazi eh kutufafanulia kuwa hii imekuja uislamu kama kama dini. ama katika mwanzo katika visa vya manabii Uislamu umekuja ki na walizungumza kwa ndini zao kuwa wamejisalimisha kwa Mwenyezi wame Mungu lakini baadaye sheria ikaja ikachagua na kama inachagua katika baadhi ya maana si zote zengiye hubaki katika maana ki nyingine hubaki kabadilishwa kutoka kwa maana ya ikaja maana istilahi ya maana ya sheria fikiat na nyingine hubaki Ikawa na namna mbili ikawa yabati ya ki lughawia na adati ki ya kiistilahi Lakini utakuwa na karina kuonesha hapa ni yaki ya kiistilahi ya ki na hapa ni yaki ya, ki, ya ki lughawia usiona to so, katika hizi aya imevihirisha wazi kuwa sheria ikaje ikatagua Uislamu kama ndio dini na ndio jina la dini yetu ni nambo kwabalikuja nao Mtume wetu Muhammad s.a alaihi wasallam. Akaja kutuhtubia sisi wanadamu. Eh? Nataka yeyu kiama ni Uislamu kama dini. Kwa hiyo hapa nimekuja ni Uislamu kama dini. Sio Uislamu kujifanya nini? Ya kujisalibisha. Na pia katika kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam eh katika hadithi anayosema Mtume sallallahu alaihi wasallam "Bunyi al-Islam ala khamsin" imebuniwa Uislamu ama imejenwa Uislamu juu ya nguzo nguzo tano na ubuniwa huku hizi nguzo tano ilikuja juu ya Uislamu tu zile dini zilizo kuja na mitume kabla yao haikusikiwa kuwa ilijengwa juu ya nguzo tano kama Uislamu kwa hiyo hii imekuja khas kwa sisi wa na imepitia kutokana na sunna nusus pia kwaana sunna mtume za sala a.s.a.w. bunyali islamu ala khamsin imejenjwa uislamu juu ya nguzo tano na hii kawa inahusiana na muislamu tu. Kwa hiyo hapa imekuja uislamu mtume za sala a.s.a.w. ametumia neno ile uislamu kama kama jina la dini ambapo kwamba sisi tunaoiamini na, na kuifuata. Eh, bimi lilipokuja ya hii wahi kujakugurisha maana kutoka maana ya uislamu kwa neno lenyiad kujisalimisha ikawa hili neno Nikatukua kwa maana nyingine ya kiistilahi ama maana kisheria ikawa maana kujisalimisha Ani Uislamu ni kwa maana dini Uislamu Ndiyo pia hapa sasa upatikana katika neno yani hutokeza katika neno hili la Uislamu eh utokeza chil, ama ismu fa'il nao nini ni aslama mtu kujisalimu anasema nini Hae aslama mimi ni nimesilimu ni msemeno hapa sipojisalimisha mtu akisema ah huu bwana ameslimu amemaanisha ku kuwa amekuwa muislamu anaifuta dini radi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na muslim kwa maana hapa muslim ni kwa ni mtu muislamu sisi sote hapa nani ni waislamu muslim isbafael sawah so, kwa kutoka maana na ili neno islam ikatoka maana si na isbafael yaani katika masalati lugha moja kwa moja madamu limekuja neno jipya neno la kisheria basi neno hili pia unza fi'l na ikadha isfua'il eh kwa hiyo tunaposema sisi kwa amesilimu huyu kileo tusema amesilimu kwa maana ni muislamu na sisi tukisema ni waislamu twamaanisha sisi ni waislamu kwa, kwa maana twafuta dini ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam eh Hapo sasa ikiwa unasema ikiwa itakuja katika nusu bila karina basi hii ya kuwa kwa hili swala limekuja kwa maana ya kisheria picki yake sasa ikiwa itakuwa imekuja kwa maana kilughawia basi hii imekusudiwa hivyo kwa maana ya basi inahitajia karina kubadilisha ile maana kisheria kwa sababu sheria tayari shakuja kuibadilisha maana azali katika hizi aya ndio twasema sasa unaona sasa katika hizi aya nilizozizunguza kwa kwa ndini za nabii Nuh, Luth, e, Musa, ile walisema wao sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala katika Qurani ni katika kasasul anbiya atupavisa dha dha mitume nikwa wao wasema hivi si Mwenyezi Mungu japokuwa sasa majamu imethibuko kwenye Qurani tunasema ni maneno ya Mwenyezi Mungu lakini maneno ya Mwenyezi Mungu kupitia ulimi wa nani ulimi wa mitume ni wale mitume ndo wamesema vile lakini baadaye sasa Qur'ani ikaje kaibadilisha kaleta maana ya kisheria ambapo kama maana ya kisheria yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ameitaja ame kama Uislamu na kwa nusu pia kwa, kwa hadithi Mtume al sa alayhi wasallam akataja ni Uislamu sasa ikiwa aya itakuja bila karina eh basi inaanisha kuwa hii inaanisha kuwa ikija na karina yamaanisha kwa ni maana kisheria yake ikija bila qarina itakuwa imebadilika ile maana yake kutoka maana na maana kisheria itakuwa ni maana ya lugha kama aya ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema hizi katika sura la anbiya Mwenyezi Mungu asema katika sura sura Al, surat al, al Imran 67 asema ma kana ibrahim اما ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما ها وما كان ابراهيم يهوديا حقه نبي ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصرانيا ولا النصارى ولا المسيح ولكن كان حنيفا مسلما لكني aliquo ni msafi alijisalimisha kwa mwenyezi Mungu subhanahu wa taala siuislamu kwa maana kuwa afata uislamu dini ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la la la ha? Sasa kíngine bwana ni Nabii Ibrahim Inapokuja sisi imekuja wa kitufutudia sisi kama waislamu ilikujaleta maana kisheria. Eh? Na haya ni masuala ya ile masala karina nini? Masala kifik ya usul. Yataka niniyo masumu mzo mapana jua. Lakini muhimu ni kuwa inapokuja basi ujue imejifunga na maana kisheria, fikiyas. Ukiwa hakuna karina basi inaweza kupanuka ikaja kachukua maana ambayo kwamba ya lugha wia kama hapa sasa. Hii imekuja kwa maana ya kilughawia eh kwa Nabii Ibrahim alayhisala hakuwa Yahudi wala hakuwa Nasara lakini alikuwa Hanifa muslima Mwenye kusaidijisalimisha vipi sasa? Ni kwa hawana Yahudi asiliaao na hawana Nasara walikuwa wakivuka mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Walipotoa kusema kwa wao Wamejisalimisha kwa Mwenyezi Mungu na maamrisho ya Mwenyezi Mungu walipowakienda kinyume nayo ndio Mwenyezi Mungu Subhana taala wale wanaasara na Wayahudi walipokuwa kila mmoja akisema ah Nabii Ibrahimu ni wetu ni Ibrahimu ndio Mwenyezi Mungu akawapiga na kuwakata miguu yeye hakuwa kama nyinyi hakuwa Yahudi wala hakuwa si kwa sababu ila kidini hapa ni kwa hakuwa kama nyinyi mnovuka mipaka juu ya amri ya Mwenyezi Mungu Subhana taala na hawa mayahudi, wa yahudi wa ilikuwa nyoka na, na manasara ni kazi yao kuvuka mipaka na amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa so, yeye hakuvuka mipaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala si kama nyinyi wayahudi na manasara ndipo wewe akamsifu hapa akasema so, ni kana hanifan anifa ni kitu, kitu safi cha upe kabisa musliman ambaye kwamba alijisalimisha kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala Eh hii ndio maana na mafuhumu ya I.A. Na wala haimaanishi kuwa ati Nabii Ibrahim alayhi salam alikuwa akifuata dini ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na akawa ni Muislamu kama sisi. Kwanza lakini kutakuja hili swala la eh, kuwa eh kwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi na mitume wengine Isa alayhi salam, Musa alayhi salam na Nabi Ibrahim alayhi salam wote walikuwa katika dini ambayo kwamba ni dini ya Nabi Ibrahim alayhi na hawa walikuwa katika dini moja hii inakuja ni swala la kimsingi hapa dini imekuja kwa maana akida akida yao ni moja hawa mitume akida yao inakuwa ni akida moja ehhe <coughs> Inakuwa akida yao ni akida moja ambayo kwamba aloiiteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala ndio maana dini hapo wala maana dini hii haimaanishi dini kwa maana ya kuwa kama vile sisi leo tufuate uislamu kama dini eh? hapa dini ilipokuja imekusudiwa kuwa ni dini kwa maana ni akida ambayo kwamba hawa mitume wote hayo mtume wetu Muhammad Nabi Isa alayhi salam na Nabi Musa na Ibrahim alayhi salam kwa wanafata ni kwa, kwa wanafata yale hmm? amba kwamba inatokamana na kuwa ni wao wanaifata ile akida moja mmhm ambayo kwamba hii kwa wote asili yao dini yao ni dini ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika aya Ashura eh ا 13 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هابا نديه دي ندق معناني اللهم يزين بسمعته سبحانه تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا na yeye akaisheresha yani akateremsha akai, akai sheria juu yetu sisi utokamana na dini ambayo kwamba alyoamrishwa nao nani nabii Nuh alayesalam eh walizimu haina ileka na wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu wa taala akamteremsha wahiji juu yake mtume kuwaeleza juu ya mitume hao wengine ehhe ama juu yake yeye katika ile وما وصى نبيه ابراهيم نا wale ambao kwamba aliyoteremsha nao nabii Ibrahim alayhisalam na Musa na Isa an aqimud din wa la tatafarqu fihi eh na wale ambao kwamba aliyoteremshiwa wahi nani yani hapa ni swala la msingi wa dini na ni akida Mwenyezi Mungu Subhanahu taala kile alichoteremsha juu ya dini ambayo kwa maalum mwuhusiana nao nabii nuhalisem na kile kilichomuhusia mtume wetu ni katika wahi na nabii Ibrahim na Musa na Isa ile yale misingi yao yarudia nini akida hakija kumruja nani Allah subhanahu wa ta'ala wote wametumilizwa na nani na Allah subhanahu wa ta'ala na kina kilichotumilizwa nao ndio ile ma wasi nadi kwa yale hapo kwamba yeye aliwatumilizia nao ule wahi wote wahi watrimka kutoka kwa nadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio kwa maana hapa wote ni wafuati wa moja kwa hapa kwa hii dini wao akida zao yote ni moja ni la ilaha illa allah wa akidao ni la ilaha tumpokesha msana taala na wakitere mshawahi kwa qurani kwa allah subhana wa taala na marudio yao yote ni kwa nani kwa allah subhana wa taala ni kwa maana hii wakawa kwa dini moja yani kwa akida moja akida zao zilikuwa ni moja lakini katika msingi yule mmoja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa kila mmoja kwa msingi yule mmoja ile dini moja akida moja akamteremshia kila mmoja sheria na wahiki yake khas Haa na akawa kwa ujumbe khas ujumbe alotumiliza nao Nabii Isa alayesalam seo jumbe aliyotumiliza nao mtume wetu Muhammad SAW yani sheria aliyoteremshwa nabi Isa alayhi salam sio sheria aliyoteremshwa nao lakini yote yatakuwa nani kwa Allah subhanahu wa ta'ala na yote yafata dini yafata amri ya Mwenyezi Mkubwa 48 likulli likulli j'alna minkum shiratan wa minhaja wa kila miongoni mwenu ninyi yani katika umetuume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala amewateremshia sheria na minhaj na njia ya kuitekeleza ile sheria na ile njia iko wazi. Kwa hapa ndio so tunataka tufafanue tu yaani ndio paeleza kisheria ili e, wasichanganye maji na oili ili tuone akikuwa sisi raislamu eh, na mayahudi, na manasara madamu mitume wetu hawa asmi yao kutoka manana nani na nabii atotoka manana ni watoto wa nabii Ibrahim alifayotokana na nabii Dawood hote dini moja kwa maana dini moja hapo hawa wakusudia dini kwa maana religion a ah, ah, hata kama hata kama ingekuwa hawa wayahudi na hawa manasara hawakuipotosha hii ule wa yahudi wahi wala tani mshaliku jana na nabii Musa alayhi salamu na hawa manasara alikuja nao nabi Isa alayhi salamu ni wahi hawakuipotosha mpaka leo basi ilikuwa ni amri kwa wao wa waache ile alipokuja mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam sababu gani Shariya, zine, kwasi, mefito, kwa sababu ile sheria zile zitakuwa zimepitwa na wakati dini ile kama na religion wanaoyamini wao kuisha ilikuwa ni kwa wakati ule kabla hajakuja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam japokuwa mitume wote msingiao ni mmoja la ilaha illa allah ha? lakini ilikuwa ni amri kwa wao wao wayahudi na mana sara wa, ma wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam utaona Wakati wa Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم tunaliikuwa tiolingania na Maswara wa na Wayahudi. Kwa nini na walingania? Na ikiwa ni dini moja, si dini mmoja tu hiyo. Inatoka kwenye dini moja. Ah, aliwalingania kwa sababu walikuwa ni wajibu wao wasilimu. Wawe waislamu wa sasa. Sio wajisalimishe kwa maana wa na zile hukumu za nyuma. Ah, wasilimu sasa wajisalimishe na Uislamu waliko ni wajibu wao wa Uislamu. Ama sifo watakuwa wao ni makafiri na ndivyo Mtume S.A.W akamilianana nao. Akaamiliana nao kama makafiri. ukiangalia katika katiba yake ya kwanza Mtume S.A.W alipoingia Madina, alipoichora, akasema sisi wa Uislamu na baina yetu sisi ndio ndugu. Vita yetu vimoja, damu yetu ni moja, heshima yetu ni moja. Asiye katika sisi huyo ni si katika sisi. Yaani huyo si muislamu walitengwa wakiwemo mayahudi na manasara ndani ya Madina. Mhm. Kwa hiyo tumeonyesha kilughawia walilokuja ni katika zile aya, basi zile ni katika visa za mitume ambiya, Qurani, Maa, <laughs> ati, islamu, kwa sababu laambia katika Qur'ani walijisalimisha kwa Mwenyezi Mungu Wala si kwa walikuwa ni waislamu kwa maana dini hii alio kuja nao mtume wetu sallallahu alaihi wasallam kuja kutuhudibia kutu sisi tu wanadamu leo ulimwengu mzima mpaka ya kiyama eh ikaja sheria ikaja ikabadilisha maana hii kutoka lugha via ikaja kalea maana ya kidini ama maana ya kisheria ikawa aslama kwa maana ni uislamu eh dini ambayo kwamba alio kuja nao mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alio kuja nao sisi waislamu kwa hiyo hapa kuna insha Allah ukijao tutaendelea kuonesha ile nukta ki sheria juu ya swala hili tuonesha katika swala hili nukta ya sheria eh na kuonesha ile khatari yake pe inshallah subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka allahumma